Salamu alikullu më rahmetullahi u brekatu. Të ndërruar vlezër, të ndërruar amotra. Jemi në emisionin e radhës, të vepër së mirë në namazi. Folëm se si duhet të aprijetojmë, se si duhet të ndjejmë fër i krespekti në namaz. Të aprijetojmë atë momente gjeneti, si shkanë thëmë të para tanë. Folëm në emisionin e parë, në emisionin e dytë, dhe sot e përfundojmë. Emisionin e tretë për namazin, duke folë për tre pikat e tjera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 për zogjës që flëtërojnë në grupe, që dë gjithë që më rëthon, lefdronë Allahun e madhruar, me ndovë me vete. I oshur nga ky mendim, kuptova se ishte momenti që edhe unë të njësja rukëtimin tim shpirtror, braktisë bukuritë dhe këneqësit e kësaj bote. Eci nga dalë, zemra më dridhet kur mendoj se do të dalë para zotit tim. E disi është kjo ndjenjë,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 Sepse, unë e di që zoti im po më shëhë. Sepse, unë e di dritën e ti të reflektohet në fityrën time. Sepse, nuk ka emocion më të madhë e më të lartë, se sa a i indjerë në momentin kur zemra e buzët tua shqiptojnë. Falenderimit akon Allahot, zotit të botëve, unë heshtë dhe zemra më ngazlehet duke menduar se Zoti im thot pas kësaj. Robi im më falinderoj, robi im më falinderoj, e në atë moment më duket si kur do të tretëm nga dashuria dhe lehtës ishtë do të pushoj se eksistuare. O Allah, ti e shesaj verëbër jam unë, saj pa jetë është zemra ime pa ty, ma ndryqo zemrën me dritën tënde, me dashurin tënde,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 që momentet më që futemi namaz, folëm për sinqeritetin, folëm për vërtetësinë. Dhe pjesa e dytë ishte më thën për pasimin e profetit Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam. Tha më shumë rëndësishme ta duam profetin, sepse është një nder i veçantë të them që, që Zoti nuk na ka privuar nga adhurimi që ka bërë profeti on sallallahu krijuësit e botrave. Së s'tamë me mitmangat, po ndiem të lë të boshliqesh, duam të vazhdojmë te hoxh. Me skena të tjera, momente më më të tjera se si mund të ndihmohemi për të prietuar në mazit së shtuat. Fëndrojmë, fëndrojmë, fëndrojmë, së laun a zogjel për të gjithë atë mire që në e këdhënë, dhe i lusë më la në madnuar në bënd nga rabrit e ti falinderuas, nërsa për që dhe bekimet e Allah që ofri mi Muhammedin, sëllallahu aleyhu sallem, i falinit i shukët, dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dirën ditë në fund të kësaj bote. Êshtë të vërtetë se djetarët kan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 Pika vjuse që nuk mund të shmongë nga mesoj, kur bje fjalla për përmirsimin e kualitetit namazit, për përmirsimin e adhurime me përrizi, që i ja akushtu e më laot, adhugjen, është një pozit, është një shkall, nga cila në qofë se shikon robi, i shfaqën pa mjetë posaqme, të cilat nuk ka posmë si me i pa në qofë se është në pozitën tjetër. Nga njerë më rëndësi pozicioni, prej kati po shikon apo për shemb ti mund të shohësh pa më shumë bukën atal, po nuk mund të shohësh atë që janë më kthyer atje. Mhm. Apo andaj sikur për shemb ata që janë të autorizuar janë përgjegjës për për shemb për eksplorimin e pamë të ndër të bukrat në vënë të caktuar. Ata eksplorojnë vazhdimisht, janë vazhdimisht në kërkim e këtyre rrugëve. Dhe ku gjin vendi i caktuar, thonë që do të dën të kënaqësh apo me këtvën janë nga këtu shikon janë nga a këta dietore kanë shijuar kët çështje e kanë shijuar ëmbëlsinë e Imalit and then even after mos rrinin kët pozicion as mm. mos rrinin kët pozicion duhet a pozicionin duhet të shikosh nga tjetë opozit apo për ta përutur namazin bukur si duhet për të pa pamën e bukur të bukrat, këndshme ne mund të jemi në, veni, në një të njëjtin vend në kuptim gjeografik njëtin ne mund po, të jemi mir po ti je në pozicion tjetër unë në pozicion tjetër ne mm. varen nga këtë të shojmë të tërë sjelljet të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 po thua e se për po është Allah në më mësutë dhe. A i dëmëron, e din që nuk mund me për Allah në, mësutë e, e, e kokës, nuk mund të është. Mirë, po a mund të është Allah në më mësutë e zemrës? Mund të është. Gaj se ajo nuk është më për mëjë e syve, për është një për mëjë tjetër, apo që të zhvendosnë nga jetë dhe bota ku eduketuar. Gëbën të jesh në pozitë tjetër, të përsaqme, nga Dhe kjo bënë që pas taj, të turprosh nga zotin më nëmë. Aj, po më shë? Dhe në këtë fumë të dërgojnë amazin tim, për shamë paramendaje, si kur tasim një shamë lgete e për dithshme. Ti dëshvën dikuj tja dhërësh një hedije, një dhëratë. Dhërësh të bukur, apo? Mirë, po duke për gëtuar, për shamë ti flet diqka për te. A nuk po ndëgjon as nuk po dëgjon. Apo ai që Vallonia kumble ka dhurat, po nuk e di, nëse më miri shkon me ajo në atë lirë, si pse ka çfrët e bleva apo ai një nga këtu fjalë më ndëgju. Apo ndërpranë. Jo, nëse është prapë më po e humb shifrën. Elmp shifrën. Benja. Elmp shëtrota shumë e bukur, shumë e mirë. Kur të dëgjon si pesë kohë do të thonë duke buçish, ai thonë se për ty ka një mirë po. Ose për shembull, ë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 i fruton atë po më në di ku ti atë apo do ikën një kthehet apo vetëm atë çast dvolë po ta pretonte partner në një ambient të tjerë po ta dinte apo a do të kishim kuptim gjithë aftë fjalë pastaj absolutisht jo më një herë më një herë automatizëm për moment të gjithë pa këtu kur ti a thua Allah o zot a erdhë këtu po edhe ti asht si më tënde edhe më të brëndshmën tënde edhe gjithë ajo duket po ti po e din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 S'ti po e shallallahu azh. Më sut e zavras. Edhe pse është e diqë se nuk mund të shoshallallahu azh, atë zbrisim një shkallë pak më poshtë. Apo Ai po s'ti. Ai do kët përcjellti. Ai e din saktë se kush zambroj tash atë. Nuk din kush do të e brell, kush do të e shku, çfarë do të e kërkuh, gjithë këto i din. Atë këo patyshim te krobi e mm -hmm. shkakton një ndjenjë e një turpi ulla mbi turpë zotit sepse në një ditë më madhrimit të, të Allahut azhajal i t'i sheh djoda imci që po vënë duke bër. Mbi Allahu azhajal leuana na ka parë pa namaz të kuishëm ne. Te këndjen e ndëruar me gjithë kuptimet e saj, po duhet se bën që njeriu të dihet pak më ndryshe. Njeriu të pretendon pak më ndryshe adhurimin, adhurimin atij. Andaj, në basë të kësaj, thotibën Kajimë, Rahimullah, në basë të kësaj pozitë, daloj në masë të madhe kvalitetet e namazëve të rëbëve. O, dy njerëz mund të qëndrojnë njëtin safë, apo, të bë njëtin namazë, të bë njëtë atë veprime, të ndjekin të njëtin imam, të falen njëtë në gjemi, por të këtë dalojnë me së dy namazëve të tyre, sa ka dalojnë me së linë dhe përëndimit. E se kjo shikojnë nga një pozicion shumë një vëllët, e se kjo nga pozicion një hasan dhe kjo shikojnë. Po, se une po e shalonë, të gjellë, tash, dhe tash mba është një ndinë ndryshe. Po në qëfë se më hupë këllidhi nga një një më mëstasharën e mirë, gjithmonë duhet të egziston kjo e dyta, se aji po më shumë. Ane ka mundësi une mos me e patën nga një herë, une ka mundësi mos me e patën nga, si nga se kjo shkallë shumë e lartë Dhe kjo padë ate për shemb valë të te uh, e telefonit, nuk janë gjithmonë po, të mbushura. Po lidhja ekziston, ka njërin 4, ka <të> njërin 3, apo. Anga ndaj nga një njëra do të kulmi i i cilësisë të komunikimit mallon azel është të të diesh se po është mallxë dela. Gënjer kjo hop për shkak të rëndocaktura këtë valë që ne pengohen, ama nuk guxon të biesh nën në shkollën e e, e dytë sa Allahu xhallahu arduket pa. Allahu xhallahu duhet shikuar Alojëllorë dukat të dëgjuar. Gjithë këtu padyshim se bëjnë një politet të posaçëm këto njerëzit në pavazh. Biosh këto te kulmi mikqëurisë, e tretpërar me sinqeritetit, vërtësisë dhe ajemi vërtet pas usht këtij profetit që tham po e adhurojmë kuptimet e caktuara, do të thonë na ndihmon gjithmonë, do të thonë dhe jemi në kë pse e kësaj hoc duke qartësuar të lloj kuptimesh. Ndosht që mikum ndihmon edhe këto tretpërat. Si ndihmojnë tani kë mikqëria?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 E ëna të gjajshëm të Allahut. Atëherë, Tevot flasim për një përcjellje, për një shikim. Embi Allahu el-Alim, i mrekullueshëm kat rast. Apo, andaj i gjithëdijshmi, ai që sheh çdo sen, ai që dëgjon çdo sen, ai që të përcjell në çdo vend. Të këto po dyshim andy. Mund rom që të mm -hmm. jetë më i përmbledhur në këtë pozit. Dhe gjithashtu, eh paradysa e ihsoni i korrën tek bamirësia. Dhe kjo bëmirësia në raport më Allah në Gjellot, të Allah nuk mund të bësh mirë. Pa. E si është bëmirësia në raport më Allah në Gjellot, është të adhurash bukur. Kjo është bëmirësia në dhe Allah azoget. Az az az az të adhurash bukur. Dhe si e adhurash të Allah bukur, bukuria më më dhe këti adhurimi është kur ti e ndinë se e po e shë. Por ja nuk po kejë mund ziti në këtë shkollë, se po këllet tjetë që a i për të shë ty. Dhe p Dështa fu të më kë të bëmirësi në raport me Allahun dhe Leva. Tash e para tani hum Allahun dhe Leva. E dyta ti bëj mirë krijesave. Bëj mirë njerëzve. Qase kjo tash e ka një RN me më bëmirsin. E ka një RN me më bëmirsin. Andaj bëju mirë njerëzve. Ka post, për shembull, nga të parët tonë të thotë, kanë duan duke shkuan në xhami, kanë vënë sodaka. Çë kjo sodaka dikon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 Dhe këtë, nuk kanë dash t'ahu me bukurin e këti përfitimi. Andaj, subhanë Allah, si kurësot, kanë dodhë që rrugës të jepin sadak, jo për vete, përhoxhen. Ja, o zët, në poja, përkët 10 euro këti fukaraje, rruja atë, që mës të naprishë të bukurin e përfitimi nga kjo pëtër. Që këtë? Nga njeri. Nga njeri, mës të naprishë bukurin e komunikim në të të. Nga njeri, këtë po, të përfiton bukur nga i panjerën ndoshta Njëve pa qëllim. Pa qëllim e ke e, e ke zënë një pozicë caktuar që pastaj ta humsien. Ta humsien. Ta humsien. Ta humsien. Ndoshta jo për jetëm, do zguzon për jetëm. Po spoko për dy dy rrotat mund të të të destabilizojë sa. Prandaj nuk kam dëshirë të shoh asgjë nga ai që po më, më mëson bukur nektedine. Nuk asgjë. Dëshoj gjithmonë të shoh bukur dhe mirë. I menjëhershëm mund të gabojmë nga njëra. Andaj ata kampoz dhe mm, deri mm. në kthimos që mos tashun asgjë që sa bukurisë. E çfarë ta mbronin e përta rutur bukurinë e komunikimit me Allahun dhe me valla. Andaj, johë Allahut, da bamirësia ndaj njerëzve, më në që në ndihmojnë këta drejtë. Këtë ndër vetë që këto shënin e vështimit hototë. Po po dyshim, kaq të lartë. Po dyshim, po dyshim. Mirë, mbazë pike, mbazim e shahdi në mazhëtimi të vetur. Ende, ende. Duam përsërim skena Për të nëndimuar, nëse nuk e rrim të dukredhe dhe hoqë. Në shama pa. e rrim që t'japim së të dak të më shkur në masë. T'japim së të dak që hoqët, t'flasi mirë, që mos t'hambasë shien pa. e t'jgjumit t'jadhurimi. E ka në shiuo, hoqë? Shi. Pika shi. uh, viju, se që mund t'a përnajmë këtu vlanderuar, është t'a përjetojmë ndjenjën e një privilegje dhe begatije të posaqme, që jemi duke e shiuar ne, e ç milionë e milionë njerëz, apo janë tempororganë. Unë kuptoj pse njëri është doktor shkencë. Pse është doktor shkencë? Ka studiuar kardiogram. Normal. E kuptoj pse njëri është biznesmen. Sa ka punuar tani? E kuptoj. Mirë pa, kupton ti pse, pse falësi? Pse? Pse je i shkolluar? Pse je i bukur? Pse je nga Shqipëria?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 Allah i më revaha, kër e hapë një hendekon, do të të luftë një hendekon, do të kanalin e madhë, do të të si pas porostimet të sërmalin farisiot, do të luftë një hendekon, për të mbrojt nga fiset e shumë të arabe që këkshin armë, të në medinën. Dukë ja hapër hendekon këndonim. Saabet kanë kënduar. Po, poezi, valjet saktuarë, Allahume leula entë mehtedejna.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 Këta në këtë situatë, këndojnë dhe e pretunë këtë begati se Allah në këndëruar. Se ju këndëruar, ju ka prë luftën. Ja, ja, në këndëruar. Për në këndëruar. Allahu me leula ente mehtedina. O Allahu, ju në mësërë të tina nuk do të këshëndu zuar. Ola të sattëkna, ola sallajna. Asë nuk do të qimë gata që japin le moshë, e ndihmonë me zvete, po asë në gata që falen. Ti në ke bërë, Allah mu falë.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 A so, dhe paramëndën i njëri sa, dhe të tëtë duhet tjetë i penduar të ka Allah Gjallahu Ala. Duhet të kërkën mëshirë në Allah Gjallahu Ala. Në qëfëtë nuk është falë vitën me, me të tëra. Këse për tëra të kohë, po, Allah Gjallahu Ala për shkak vebërë të saktuar nuk ka doshme të panë sa fa pëtë. Sa so, ka kësi që Allah nuk dënë me në gjumë nga ta duke e thënë Allahu akbar, nuk dënë. Ata, ata nërmë Nuk ka arsyje, më thonë, jamën këtu ose doserën më thonë që apo ç'a? E ka kuptuar një arsye pse nuk fale mën. Sa lall nuk juh, juh, at pendo, at, po m'don. Jo vallai kështu. Provou më u fal. Provou nuk këtë të kallëxhë levala, do të çosh atë pendim atë pendimin dha atë lën më fal. Klan. Mirpo ata që kanë bëti as namaz, nuk pendoan. Wallahi. Allahu naithat. Allahu naithat. Allahu naithat. Do s'a di vëjë zallana ka na kamutse me çin saf. Allahu na ka dëruar. Andaj ende Allah jallahu thot: "Wama bikum min ni'mahatin famin Allah." Zë begatia që keni, ç'të mirë që keni, keni nga Allahu. E begatia më e madhe që ne gëzojmë është mundësia që na ardhnë Allahu na adhuroj. Alhamdulillah Allahu. Prandaj kur nëse ni jemi pritur, namazën tonë. Ju dini kur ndim, vallai padyshim se, preton, tër, se endim, të posashme, të të Allah, do të kemi një pritje të pasueshme një pritje të veçantë në adhurimin tonë te Allahu tazojel. Do të vazhdojmë me të zotëve të ndashën nga kjo pikë, sepse është shumë e rëndësishme si të sti të ndihës vetëm vërtetë të këtë ndërë, dhe më thënë, por këthejemi në pjesën e dytë hoqë, me yes, njerë në shala. So. Të ndërëuar mishë, të zhërëm një regull shumë të fortë, për e shënjave të rejtjes është humja kohës. Në të gjemë tëse opinione, në shien e këti regulli dhe të frikës njëkosishtë që shalasin për i tyre, njëse opinione nga besimtarës që e projtojnë Ne vim gjami, falmi në mazin, e presim me padurim, që të falmi t'i kërkojmë më shirë Allahut, në japi gjimon mirë, edhe në mazin për ne është t'i domazdoshëm, se në hekësikletet, në hekëvujtit. Edhe ne në mazin kemi gjithmon e presim me shumëzim. A e në jo, jo, tim ne... i këshurë në zotit në në mazët? Jo, në një po, ka e dhe qajmërën atë, qajmërën i kurë banë lutët e në mazët. Öshtë ndërën nga zotit? Në shumë bërë i modhë, ndërë i modhë që në bëgjët, a ndërë i modhë që në bëgjët, se në hekë në rrugë e keke edhe në fotë, në rrugë në drejtë, në rrugë në lautë, në rrugë në eh, mirësivët. Ne ne moje pojetoj shumë mirë ndanim këna i kënaqësi të mëdha kur falim namaz, kur vet ditën e zëmoni kënaqësi të mëdha sepse është fest për ne simon, qi bashkëm në falje. Adhurojmë më zot që na ka bën për jetën që falim namaz. Do thënë, a është ushqim shpirtëror për ne? Namazi është ushqim shpirtëror për ne, ndanim i kënaqësi shumë të më mëdha më më më, kur fal namaz, edhe trupi ne kemi shumë më, më mirë, sepse Kërë nuk falemi. A lecon halët dhe dertet me namaz? Me, po i lutëmi zodit për të na falët në namaz me fjale dhe shalët në i pranët në të falët të tonë, në të lutët të tonë. Në rëmishë imi këthyrë përsi në studio për të vazhduar pjesën e dytë me përjetimet e namazit. Hoqë, bëm 5 pika, 5 dëshmi, 5 skena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 Begatin dhe me mirsin, që Allahu Jellalu na ka mësonuar dhe na ka lejuar që pika, robi, her, endin të qëndrojmë para Ti. Gjithë ato pikë arubi piorol hab, ende bindën të mangë, nuk është sikur të duhet. Ma në shumë njerëz që ndoshta na ndjekin thonë subhana ku ka qenë namozjor, ndoshta në asnjë gjë këto se kemi. Ne themi se djeni e mangxisë të njerëzve. Apo pasi që ta japi mundin e duhur, është vërtet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 për së ri a është që adhurim a është që adhurim a është të si kur Allah meriton jo gjithmonë mi të mangni gjithmonë mi të mangni por kët mangsici që ndim pas dhënjes së mundës pas marrjes së se sebeve parasysh apo e kanë ndjen të pa saqme që nuk e ndin dembeli dhe për tosi kjo është kushte kjo është kusht se mund të njëherë apo manget në përfitet ja ja Ne me përpequ, mundoh, angazoh, insisto, mm -hmm. Gjdo në më përpiqeu, mundoi, angazhohu, insistoi. Për mëso Vazhdimir, çdo namaz mundoe të futur diçka tek kuptimeve. Çdo namaz bër përpjekje. E pastaj pas këtë qsojmë. Apo shfaqet di ndjeje, shfaqet një ndjenë mungesist. Ajo vjen. Ajo ia kupton namaz. Ske premirësive më thënë këtë. Premirësive është kjo. Maz Maz di përpjekjeve. Përpjekjeve. Mm -hmm. Pse për është premirësive? Nga sa të mbron nga vetë pllëqimi i cili shkatron namazin dhe çdo ibadet. Pëse, ma në pa falë e sinë qertë. Shë kajlë, përsa të që i sinë qertë? Kua është me zotë? Kua është me zotë? Ti përshamu të prindë dhe tu. Në nëstëndë të tjeblisht një dhuratë. Apo? Herë që në shenë simbolike. A ta mërë mene se e ke, kello ke, ke, ke haku nda i saj? Kua është njerë. Një njerë, në kohë në Mnjomerit r.a. Kështë shku me në ti në haqjë.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 Asha, o sahabi, o shoki Muhammed, njëri dishëm që i. Unë nënti me e barta, shtët rath. E kam loha, këntash. I më në mirë i buësitë dhe tha, asë për një të qajt me natën se ke lapëtën, që e ka prëgjumin për ty se ke lapëtën. A ju pëtëpse? Thënë nga se kërti e ke barta të, apo, vazhdimisht, apo, e këndirë se në qofë se vdesë, Lirosh nga në përjesia, nërsa kër e jetë kalkun dhe natën apo, dhe këtë qajtur ka dëshiruar me të madhe që të të betër gjallë. Ka dodim të madhe të atër apëtën. Shikon në raport më nënenën tënë këtë mund, raport me babën tërë këtë mund, dhe në kam suar mundi se si i mangët. I mangët i. Sa dhe që ke bërë? Madi ka thënë pegamër të më një rastë se mund të logaritër, se diri me një masë ndërështë ta. E ke Lohakun dhe i prindve, në qofë se kanë qenë robë, të gjukuar me vdekja, e Melina i ke shpëtuar nga vdekja. Po thua se janë rekëtuar njët përserit. Këto mund të lagaritër të njemi një situatë. Përbyshe, asë njerë. Report me njerën. Apo? E që fatë me një report me Allan Gjellera. Kur mund shme Lohakun e Allan? Cilin namaz në e falem? Apo?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 Për çilin beqadin nga këtu je shpaguar deri më zot e Kallah xhelallahu. Kur? A ndenim se si më mungon. Unë jam munduaz të pasrorë që si duhet. Unë Allahu më mundua të çre parajsë si duhet. Unë zot jam po mundoj të bëj sinqert i vërtet, po megjithatë. M'abedna ke hakka ibadetik. Pegamber sahab ka për masa ko dot të te Kallah xhelallahu më lajti të zot. Para kur i ka kriju Allah xhelallahu, nuk kanë dal kur sa adhuruari Allah xhelallahu. Kër nuk janë ndalë, nuk janë përshuar se adhruar i Allahun të barek o të në, vazhdimisht të adhruin. Dhe fjallet ture betë më është, ma abedna ke haqqa ibadetik. Nuk të adhruim ty Allah sikur të dohet. Nuk të adhruim ty Allah sikur të dohet. Nuk të adhruim ty si shmeriton të i kur. Asnë njër nuk mund këtë abërë. Andaj, kënë ambrën nga vetë valqimin. Kënë ambrën, dhe dhe dhe nga mbushja e zemrës,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 ku do të jemi së si shkurtot. Andaj di nëse më mangët dhe punën timi janë i mangët atij, i mangët ati. këtu ka marr bilet pak tek në shpisë. A edhe këtu ta mango, kem mangova. Ke ndjen më bën që të mundojmë maksimalisht të mobilizoj tërë të çanën time që së paku këto çoste të komunikimit timë, gjellë, lora, tim me Alla Xelora tash me bilet të pak më dyshavant. Në në dhe kjo padyshim e ka ndikimin vet dhe është një skenj, një pamje rëndësish e rëndësishme që ne mund të ndihmojmë në, në, në përmirësimin e kvalitetin e namazit ton. Dallë nëpër tyra. Allahumma amin, amin. Tu kaq minutat e fundit janë tre misione që kemi folur. Nuk mjaftojnë. E vërtet, kemi thënë që s'na mjaftojnë, do donim më tepër. Por minutën e fundit thotë, një fjalë të fundit me gjithë ato që kemi folur për namazin, lecit ajo, thonë, që na gele të, tajo, të, të, të në fund fare mbas tyu që është dëshmiga që ne e përmendëm gjithë dyshënave ta përzitojmë sa mirë namazin ton. Vullai për një vepër kaq madhstore është vështirë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 e bjulli me të fjallë të hodgjës, në duke luturë Allah, më sëmë hëmë talë, e vërtet këmë përfituar atë që të pak të në të pritojnë në nga të pritojnë gjënet në namazet tona. Allahu i ruajt këto qofshi. Selamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh.